Нелі Йосипівна запевняла, що працює вчителькою, живе скромно, майже бідує. Та щось тут у цій історії було не так, щось видавалося штучним, вигаданим, занадто доглянутою, навіть випещеною, занадто багатою виглядала ця жінка, як на скромну вчительську зарплату. А її справді скромні, з базару звичайні прості костюми, сукні виглядали занадто новими, немов спеціально купленими. Вона нещодавно вдовіла і переїхала у Тернопіль, з іншого міста, зі сходу України. Це відчувалося у мові, так у нас не говорять. Вона взагалі не дуже вписувалася у реалії нашого міста, виглядала занадто рішучою, налаштованою мало не на революційні зміни, та приховувала це під маскою звичайної, скромної, непоказної. Та хватка у неї, звичайної, скромної, непоказної, здавалася залізною, Маркіян із сподовом відчував, що опинився там, до опинятися було не варто. У ситуації, яка виплилася поза його волею, він відчував себе пішаком на чужій дошці, відчував, як чиясь рука обережно переставляє його з клітинки на клітинку, не рахуючись із уподобанням та інтересами. Його пасивне, а нехай собі, привело маркіяна майже на інший край шахівниці. Ще крок два, і доведеться, чого доброго, обернутися на ферзя. У зовсім зайвій, нецікавій для нього партії. Це непокоїло і дивувало. Надійшов час виявити характер. І Марк'ян обережно потрохи почав усуватися з цієї гри. Він просто зник, перерізав усі ниточки, за які його смикали, щоб змусити до наступного кроку. Заховався, закрився у своїй мушлі. Ба ні, не вийшло. І на Дідька він підняв слухавку. Машина чомусь довго не заводилася, довелося зазирнути під капот. Йому вистачило одного погляду, щоб з'ясувати причину. Та цього ж погляду стало, щоб замислитися. Не надвічним ні. Абсолютно буденною, земною справою, йому потрібна нова машина. Нова або майже нова, красива, особлива, така, щоб у місті узиралися, як тоді, коли він купив оцей «Сітроен» чи на першу іномарку в Тернополі. Звичайно, як це він раніше про це не подумав. Нова машина. От що йому зараз потрібно. Нова. Цілком нова. Десь у середині завовтузилася несміливо підступна думка-думунька. Мабуть, не все гаразд у твоєму житті, якщо думка про нове приходить не тому, що стара машина справді вже не виглядає пристойно, чи не тому, що з'явилися гроші і нікуди їх прилаштувати, щоб не знецінювалися у цій інфляційній катавасії. Не все гаразд у житті. Хочеться нового, зовсім іншого. І не тільки машини. Змін рішучих. Змін у житті. Злякався? Ні-ні, чого вже чого, а змін йому не треба. Нова машина і досить. Ще можна нову квартиру. Ба ні, навіщо йому нова квартира? Не так давно купив одну для Оксани. Другу для Наталі. Дочки живуть окремо. А для них з Надією три кімнати надмір. Одній вона, інший він. Усім вистачає. От воно те, що муляло. Вони з надією живуть тепер у різних кімнатах. Зустрічаються на кухні. Навіть телевізор у кожного свій, щоб не сваритися через його футбол і її серіали. Не помітив, як вони стали чужими людьми, зовсім не потрібними одне одному. Зазвичай на старість буває, що чоловік і жінка зближуються, стають частиною одне одного. Марк'ян чув про такі сім'ї та мусив визнати – що його власна родина інша. Він тримався в суворій таємниці. Ніхто, навіть Тесі з тещою, не підозрювали, що дочка і зятем фактично живуть нарізно, що тієї сімейної іделії, якою вони так пишалися перед сусідами і родичами, більше не існує. Марк'ян не умів завдавати людям болю. Він зачинився у своїй кімнаті, колишній, дитячій, з веселенькими шпалерами у синіх і жовтих ведмедиках і такими ж веселими шторами на вікнах. Зачинився і сховався від дружини, від світу, від проблем. Надія справно порядкувала у квартирі, прибирала, варила у неділю вареники, ходила під руку із чоловіком до церкви. А на свята до батьків їздила на Великдень та на Різдво, у село до Маркіянової матері, робила дорогі подарунки свекрусі, що усе село мало тему для обговорення в неділю біля церкви.